Прізвища не пам'ятаю Вивчив сім'ю Євгена Пустовойтова Його найближчих друзів А також його поетичні і прозові твори Вважаю Євгена Чесним комсомольцем До жодної ворожої організації Він не належить Навпаки І своїми переконаннями І літературними творами Євген Пустовойтов належить До найкращих синів нашої батьківщини її відданих патріотів Надалі виконувати доручення Працівників НКВС «Відмовляюся, бо мені треба зосередити увагу на навчанні». Підписався псевдонімом, якого мав від слідчого. «Підписуватись під листами до НКВС власним іменем. Мені заборонили». Заклеїв конверт, написав відповідну адресу і вручив листа Євгенові. «Ходімо, кинеш у поштову скриньку». Євген усе ще вагався, хоч обличчя його трохи посвітлішало. «Не треба, Миколо, я тобі вірю». «Неправда, ти не віриш». Ми вийшли на вулицю, і Євген власноручно опустив до поштової скриньки листа, що для обох нас був присудом до смерті або до свободи. Євген попрощався зі мною доволі похмуро. «Я розумів, що наша дружба зазнала нищівного удару. Такою чистою, безхмарною, як була, вона більше ніколи не буде. Минуть роки, доки він повірить, що я врятував йому життя» і напише мені дружнього, щирого листа з підтекстом, у якому вгадувалася подяка і братерська любов. Це станеться перед самою війною, коли я буду солдатом кавалерійського полку, а він закінчуватиме артилерійське училище. То був його перший і останній лист до мене. Невдовзі Євгена проковтне війна. А поки що я йшов в повстарикон шахти номер 10 на Васильівку до Євгена ІІ, і мені хотілося плакати. Я й справді впав у якусь яму, добряче набивши коліна. Навіть порбав штани. А це далеко гірше, аніж набити коліна. Мати Євгена ІІ дістала зі скрині трохи приношені штани якогось із хлопців, але вони виявилися на мене довгими. Тоді вона сіла ближче до вікна і нашила мені на штани ще одну латку. За тиждень комсомольські збори першої зразкової школи виключили мене з комсомолу. Керував зборами інструктор райкому, головну промову виголосив Калиниченко. Рук за виключення піднялося менше десятка, а на запитання «хто проти?» взагалі ніхто не підняв руки. Але в протоколі значилося, що виключили мене одноголосно. Інтуїція мені підказувала, що годі з мене зразкової школи. Калиниченко не подарує ганьби, яку пережив тоді, коли вся школа греміла партами. «Говори, говори, говори!» Я був його особистим ворогом, і він таке доможиться мого знищення. Ждав виклику до НКВС, вирішив стояти на смерть, щоб утвердити написане на Євгеновій тумбоці. Розумів, якщо не витримаю, то ми з Євгеном загинемо обидва. Тим часом перейшов до середньої школи на шахту імені Лотікова. Цю шахту добре видно із нашої хати, з Юрівки. Її копери те рекон височують на горі, через яку ми не раз ходили з матір'ю на станцію Слов'яносерськ. До шахти від нашої хати кілометрів сім, а до станції десять. У дев'ятому класі Лотіковської школи вчилася також Женя Шаповалова. Дорога через заплаву річки Білої, через полинові пагорби й затінену могутніми дубами балку, мене не стомлювала. Ми доволі часто долали оті сім кілометрів разом із Женею. Вона була першою ученицею в класі. Тиха, скромна, врівноважена. Женя вже подобалася дорослим хлопцям-шахтарям. Одного разу я почув про неї такі слова «З неї вийде добра дружина». Розмовляли двоє молодих шахтарів, біля яких я опинився випадково, а Женя проходила мимо зі своїм учнівським портфельчиком. Підслухана фраза сколихнула в моїй душі щось глибинне, незнайоме. Те, що має статися десь далеко попереду – але вже сьогодні охоплює душу болісно-солодким хвилюванням. Я не наважувався сказати їй про моє кохання. Ми були друзями, супутниками на щоденній дорозі. То віддалялися одне від одного, то зближувались, але жодного разу не поцілувалися. Мабуть, мене зробили нецміливим у спілкуванні з дівчатами латки на моєму одязі. А стипендії з наркомосу все не було і не було. І тоді я наважився написати Леонідові Первомайському. Пригадую, моя сповідь ледь вмістилася в учнівському зошиті. Описав шкільні збори і районну комсомольську конференцію, де я виступав із критикою моральної атмосфери в школі. Розповів про конфлікти з директором і моє виключення з комсомолу. «Не сподівався, що Леонід Соломонович зуміє допомогти».